але завзято силкувалася навчитися. Я її підтримував, вчив, заспокоював, і ми спрацювалися. Вони були дуже вдячні мені, і він прийшов порадити мені, щоб я збувся, Юри. Тому що він знає склад людей такого характеру, які травмовані вже тюрмою, що виправлення не буде. Він просив мене. «Никодем Манольович. Вас поважають люди, мені жаль вас і вашого авторитету. Вас засудять люди, що ви таку небезпечну людину на тривоги і переживання односельцям привели в село. Якщо він не стримував свого слова, яке давав при церкві перед людьми, а вже зірвався, то з нього нічого не вийде. Згадайте мої слова, я вам добре раджу. Нас ще ли розбиратися в людях? Ви, можливо, не знаєте того, а я вже знаю, що на нього навіть паде тінь, що він кишеньковий злодій в рейсових автобусах. Це ще не доказано, але доказ буде. Я знаю з практики, і вам буде дуже неприємно ви втратите в очах людей. А я б того не хотів. Люди кажуть, «Никодим». Щоб зробити ще одного сектанта, привів на нашу голову злодія, розбіяку і розпусника. Якби він дійсно став сектантом, то хай би було. Але я бачу, що того не буде. Я роз'яснював дільничному. Я не шукав його, щоб мати з кого зробити сектанта. Я, як ще розсердна людина, пожалів його, коли він просився до нас. Моя совість не могла відмовити тому, хто проситься. Мабуть, ви маєте уяву, як нам живеться з ним. Але ми сподівалися, що наше добро заговорить до нього ділом, яке, можливо, щось йому скаже, і він стане людиною. Просто людиною, щоб не опинився знову в тюрмі. Тому що те ще гірше його потравмує. А сектантом, як ви кажете, ніхто нікого не може зробити, поки людина сама не зрозуміє, що те йому необхідне, щоб налагодити відношення з Богом. Ми з мером розійшлися. Він не порушив діла проти Юри, щоб його привести до порядку. Дав мені свої поради і залишився так. Після того я мав особливі розмови з Юром. Все йому об'яснив що описано мною вище, тільки не говорив йому, що ні один, ні другий не вірять в його виправлення. А про загрозу і затінь, яка паде на нього перед міліцією, розказав. Він задумався і жахнувся. Я те замітив, але видавав себе героя. Мабуть, та наша розмова вплинула на нього, і він порахувався з нею. Але не щоб виправитися, а щоб втекти від небезпеки. Так думаємо ми, тому що після цього ми виявили, що з нашого одягу багато дещо бракувало в шафах. Ми розуміли, що він вже з того зробив для себе гроші. Насторожилися, але йому ще не сказали нічого. Як виявили інші, вже зникла куртка одного з моїх синів, і ще щось. І ми те знайшли, приготовленим, тільки взяти і поїхати на базар. Тоді я вже змушений був відверто з Юром поговорити. Він не відпирався, що то не його робота. Але віддати проданий вже не міг. Його не було. Слухав мою розмову, схиливши голову, і мовчав. З часом свої виправдення буркнув. Що змушений уїжджати. І немає грошей. Я йому говорив, про минуло 10 місяців відколи ти в нас. На роботу ти не пішов в той час, як мої сини всі працюють. Все необхідне ти від нас мав. І щоб ти був, працював хоча б на наймалооплачувальній роботі, то ти міг вже мати 8-9 тисяч своїх грошей, одяг, їжу, житло, ти мав безплатно. І ми до тебе відносилися як тільки могли саме краще, а ти всявся, -вся закрадіш і то навіть у тих, які стільки тобі допомогли. Ні разу на тебе не накричали, все тобі вибачали, заступалися за тебе перед людьми і владою, підставляючи свій авторитет, а ти дозволив собі і насобі красти. Це велика несправедливість. І далі, Юра, так не може бути. Ми й думці не мали, щоб тебе позбутися, навпаки, щиро допомагали тобі. Коли ти раніше хотів поїхати від нас, ми дали тобі грошей на дорогу, тому що ти не мав. Дали би і тепер. Та ти того нам не говорив, а робив собі гроші кривдою, то ти вже їх маєш від нас. Ми тобі прощаємо. Якщо ти знаходиш необхідним уїжджати, щоб замести свої сліди від відповідальності, їдь з Богом. А моє слово послідне до тебе таке. Коли розберешся в усьому, що ти чув у нас і бачив, розберешся в тому, що тобі необхідно зробити, щоб бути чесною людиною, спасенною Богом, і схочеш те зробити по-чесному, то двері нашої хати для тебе відкриті будь-коли. Приїжджай. Але приїжджай тільки з такими намірами, і ми продовжимо допомагати тобі. Розпрощалися, і він уїхав. Менше як через півроку від Юри в Каменку прийшло письмо. До нас не написав. Написав до своєї товаришки, що він вже в тюрмі, засуджений на п'ять років за розбій. Нам Марчукам передавав привіт, вибачався і писав, що дуже залкує, що так обідив у нас. А коли ми вже були в Америці, Кам'янки нам написали, що від Юри прийшли вісті. Коли в тюрмі стали приходити з евангелізаціями, він перший покаявся. І призначений тепер старшим групи тих тюремників, які теж нам покаялися. Так що насіння, яке впало в його серце, в біді, проросло і дало плід. Слава Богові! Він теж в тому листі згадував про нас і обіцяв, що розрасхується з нами, як відбуде свій срок, за втрату, яку ми понесли від нього. Нам дали його адресу, і через приїжджих в Америку гостей з Білорусії передавали йому по нашій спромозі трохи доларів. Від нього... Вістки не отримали, і не знаємо, чи він отримав нашу допомогу. Можливо, його десь перевезли в інше місце, його там не було в той час. Ми не знаємо, але знаю все Бог, бо вірю, що то була Божа праця над ним. Знову трохи про себе. Коли після відкриття молитовного будинку Мене призначили якийсь час дежурити в ньому, я мав у тому велике задоволення. То було те, чого я був спраглий все життя. Я з дитинства любив тишину і самотність, де я міг спокійно роздумувати і молитися без перешкод. Але завжди не вистачало часу, не було для того умов. Всюди був людський гамір і марнотні розмови, ніде було залишитися самому. Не було часу для того, тому, що життя вимагало свого, невідкладного. А в домі молитви я мав час і мав той бажаний спокій, особливо ночами. Коли вже перестали приходити люди на обзорене, брати рішили, щоб хтось був відповідальний за дім молитви. Щоб після зібрань і молитвів зачиняти вікна, двері, гасити непотрібні світла, вмикати і гасити надвірні світла, вечором бути якийсь час там, поки не уляжеться людський рух, щоб хтось не зробив якоїсь шкоди. Розраховували на те, що якщо знатимуть люди, що там є людина, то й не полізуть злочинам. І призначили мене. А коли вже наступили холода, і потрібно було запускати кочегарку, і стежити за форсункою, щоб обігрівати зібрання, то призначили трьох братів, щоб раз в три добі один з них був там черговим. Одним з них залишився я. Нам навіть трохи платили за це. З про чергування в молитовному будинку для мене дуже приємні. То була саме краща пора для духовного задоволення і радісного перебування з Богом. Це не значить, що я раніше такого не зазнавав. Воно було у мене з юності, навіть з дитинства, але воно бувало швидкоплинним, коротким, тому що обставини заносили мене в клекіт життя, в якому такий стан майже неможливий. В молитовному же будинку, в безлюдній тишині, в атмосфері святого благовійного спокою, навіть в день дуже легко з праглим духом входити в Божу присутність. А ночами, коли знаєш, що все кругом утонуло в глибокому сні, то не підбереш тих слів, щоб передати ті почуття, які я переживав. І те не було Час від часу. Воно не закінчувалося. Було постійним. Два з половиною роки, поки я не поїхав в Америку. По божественній щедрості Бог дав спраглому моєму духові ту свободу і святу тишину, якої я стомлений життям у моїй скорботній тузі випрошував тієї темної, сирої, холодної ночі у себе на огороді, про що я описував раніше, тому що журлива марнота і перевтома цупко сковували мій дух, для якого не залишалося інтервалу для необхідного з'єднання з Богом. А в молитовному будинку, в будь-якому місці його території, я почував себе як на Божому плацдармі, на відокремленому клаптику землі, над яким духовний зліт до неба був вільний. Не було того ні тучого покривала демонських духів, що ставали перешкодою для тілесних людей, які вросли в землю, підневоливши свій замордований дух реальністю і ілюзіями обманних почуттів гріховного життя. Коли всі розходилися додому і залишався «я господар тієї території», Закривши за всіма двері і хвіртки залізного плоту, яким було огорожено молитовний дім, мені вірилося, що я на святій землі. Скоренько поправляв, дещо що було потрібно, і залишався утихомиреним, розчуленим, солодкою приємністю, що ніде нікого немає, тільки я і Бог який наглядає за тією територією. Залюбуюся бувало боровестими квітами, які буйно цвіли довгою грядкою східного боку, ще на великій круглій клумбі перед ходом зібрання, і наповнююсь ніжною радістю. Я їх поливав, доглядав і любив. Здавалося мені, що вони і мене любили, і від того мені було так добре. В центрі тієї клумби пешно росла декоративна тополева деревина роду Букшпантових, як ми називали. Її подарував нам чоловік з православної церкви, як я писав вище, Флорюк Михайло. Сам запропонував дати її нам. Вона і біля його гарної хати любилася йому, але він хотів, щоб вона росла на святому подвір'ю. Я дивився на ню і хотілося молитися за ту людину. Чи був день – було гарно, чи була ніч – теж було гарно, тому що подвір'я освітлювалося. А велична споруда молитвеного будинку устремлялася стрімко до неба, милуючись зір вдалою архітектурною формою з високими двоповерховими вікнами, гарно оздобленими Рельєфними декорами. А трьохповерховий передок, зібрання з його стрункими спаленими колонами, з дугоподібним козирком в центрі, який виступав з крутоверхого даху, велично завершував красу споруди. На верху того даху, на вісімнадцятиметровій висоті, красувалися об'ємні літери, рядок яких складав слова. Христос для всех.